31. Він не міг заснути. Години були жорстокими, повільними і незбагненними. Не було годинника, який би відлічував їх. Не було відповіді на його розчаровані стуки в двері. Дональд залишився лежати на своєму ліжку і дивитись на ромбоподібні візерунки переплетених дротів, що тримали матрац над ним, слухати булькання води в прихованих трубах, яка текла в іншу кімнату. Він не міг заснути. Він не мав уявлення, чи це була середина ночі чи середина дня. Вага бункера тиснула на нього. Коли нудьга стала нестерпною, Дональд зрештою здався і переглянув звіт вдруге. Він вивчив його уважніше. Це не був оригінал. Підпис був чорним, а він пам'ятав, що використовував синю ручку. Він пробіг очима опис обвалу бункера і свою теорію про те, що керівники IT були занадто молоді. Він рекомендував підвищити вік він замислився, чи зробили вони це? Можливо, так, але проблеми залишалися. Також згадувався молодий чоловік, якого він прийняв. Молодий чоловік із питанням. Прабабуся цього молодого чоловіка була однією з тих, хто пам'ятав, подібне до Дональда. У його звіті пропонувалося дозволити одне питання від кожного прийнятого. Адже їм передали спадщину. Чому б не показати їм на останньому етапі індоктринації, що існує більше істин? Ледь чутні клацання ключа, що входять у замок. Турман відчинив двері, і Дональд склав звіт. «Почуваєшся краще?» – запитав Турман. Дональд не відповів. «Можеш ходити?» – він кивнув. «Прогулянка». Хоча насправді він хотів бігти з криками коридором і бити кулаками в сіни. Але прогулянка теж підійде. Прогулянка перед наступним довгим сном. Вони їхали ліфтом у мовчання. Дональд помітив, що Турман просканував його перепустку перш ніж натиснути кнопку 54-го поверху. Її номер був яскравим і новим, тоді як багато інших були стерті. Якщо Дональд правильно пам'ятав, на цьому поверсі були лише запаси, які ніколи не мали знадобитися. Ліфт повільнився, наближаючись до поверху, який зазвичай пропускав. Двері відчинилися, відкривши величезну кімнату з полицями, заставленими інструментами смерті. Турман повів його посередині. Там стояли дерев'яні ящики з написом «Боєприпаси» на боці, а поруч – довші ящики з військовими позначеннями такими як М-22 і М-19. Були ряди полиці з бронею і шоломами, коробки з написом «Медицина» і «Раціони», а також багато інших коробок без написів. За полицями брезенти прикривали кулясті та крилаті форми, які він знав як дрони. «Безпилотні літальні апарати». Його сестра керувала ними у війні, яка тепер здавалася безглуздою і далекою, частиною давньої історії. Але тут стояли ці реліквії, змачені мастилами і прикриті, смерділи жиром і страхом. За дронами Турман провів його крізь темну млу, яка створювала враження, що склад простягається безкінечно. У дальньому кінці широкої кімнати з відкритих дверей кабінету просочувалося світло. Чулися звуки перебирання паперів, скрип стільця, коли хтось повертався. Дональд підійшов до дверей і побачив, що там сиділа, як не дивно, вона. Анна? Вона сиділа за широким конференц-столом, оточеним однаковими стільцями, і дивилася з застосів паперів і монітора комп'ютера. Вона не була здивована, лише посміхнулася на знак привітання, але її посмішка не могла приховати в тому. Її батько перетнув кімнату, а Дональд дивився на неї з відкритим ротом. Турман стиснув її руку і поцілував у щоку, але Анна не відривала погляду від Дональда. Старий чоловік щось прошепотів дочці, а потім оголосив, що має свою роботу. Дональд не рушив з місця, поки сенатор не вийшов з кімнати. «Анна!» Вона вже обійняла його, стоячи за масивним столом. Вона почала шепотіти слова розради, і Дональд раптом відчув виснаження і звалився в її обійми. Він відчув, як її рука погладила його потилицю і зупинилася на шиї. Він обійняв її за спину. «Що ти тут робиш?» – прошепотів він. Я тут з тієї ж причини, що йти. Вона відсунулася від нього. Я шукаю відповіді. Вона відійшла і оглянула безлад на столі. Можливо, на інше питання? На столі лежала знайома схема. Сітка з п'ятдесяти бункерів. Кожен бункер був схожий на маленьку тарілку. Всі вони були закриті склом. Навколо стояло десять стільців. Дональд зрозумів, що це була військова кімната, де генерали стояли, пересували пластикові моделі і борчали через тисячі втрачених життів. Він проглянув на мапи та схеми, розклеєні на стінах. Поруч була ванна кімната. На гачку на дверях висів рушник. У дальньому кутку стояло ліжко, акуратно застелене. Поруч на одній з дерев'яних ящиків зі складу стояла лампа. Повсюди звивалися подовжувачі, що свідчили про те, що кімната давно перетворилася на щось, на заразок квартири. Він повернувся до найближчої стіни і переглянув кілька малюнків. Вони були в три шари і вкриті нотатками. Не схоже, що тут планували війну. Це було схоже на сцену з кримінальних серіалів, які колись заколисували його до сну в колишньому житті. Ти прокинулася раніше за мене, сказав він. Анна стояла поруч із ним, її рука лягла йому на плече, і Дональд злякався, що його торкнулася. Майже рік. Її рука ковзнула по його спині, а потім опустилася. Принести тобі випити, води. У нас тут є запас скотчу. тато навіть не знає, що вони сховали в цих ящиках. Дональд похитав головою. Він повернувся і дивився, як вона зникла у ванні і відкрила кран. Вона вийшла, потягуючи воду зі склянки. «Що тут відбувається?» – запитав він. «Чому я не сплю?» Вона ковтнула і помахала склянкою в бік стін. «Це?» – вона засміялася і похитала головою. «Я хотіла сказати, що це ніщо, але це пекло, яке тримає мене поза однією коробкою в інший. Більшість з цього тебе не стосується». Дональд знову оглянув кімнату. Рік живучи так. Він звернув увагу на Анну, на те, як її волосся було зібране в пучок, з якого стирчала ручка. Її шкіра була блідою за винятком темних кіл під очима. Він дивувався, як вона змогла це зробити. Жити так. На дальній стіні висів роздрукований аркуш, що відповідав таблиці. Сітка з колами – схема об'єкта. Звичний червоний хрестик був намальований на тому, що він знав, як «бункер-12», у верхньому лівому куті. Поруч був ще один хрестик, новий, на тому, що, здавалося, було бункер десять. Ще більше втрачених життів. А в нижньому правому куті сітки був безлад, який не мав сенсу. Кімната здавалась хиткою, коли він зробив крок ближче. «Доні?» «Що тут сталося?» – запитав він ледь чутним голосом. Анна обернулася, щоб подивитися, на що він дивиться. Вона поглянула на стіл – і він зрозумів, що її документи були розкидані по тому ж кутку приміщення. На скляній поверхні були розкидані записки, написані червоним і синім воском. Тоні, вона підійшла ближче, – «справи йдуть недобре». Він повернувся і вивчив червоні позначки на схемі на стіні. Там були хрестики і знаки питання. Там були нотатки червоним чорнилом з лініями і стрілками. Десять або дванадцять бункерів були сильно позначені. «Скільки?» Запитав він, намагаючись порахувати, щоб з'ясувати, скільки тисяч життів було втрачено. «Вони зникли?» Вона глибоко вдихнула. «Ми не знаємо». Вона допила воду, перейшла вздовж довгого столу і підійшла до одного зі стільців, присунутих до нього. Вона дістала пляшку і налала трохи пластиковий стакан. «Все почалося з бункера сорок», – сказала вона. «Приблизно рік тому там стало темно». «Стало темно?» Анна зробила ковток скотчу і кивнула. Вона облизала губи. «Спочатку зникли камери спостереження. Не відразу, але зрештою зникли всі. Ми втратили зв'язок з керівництвом. Не могли підняти нікого. Ерскін тоді керував зміною, він виконав наказ і дав дозвіл закрити бункер. «Ти маєш на увазі вбити всіх». Анна кинула на нього погляд. «Ти знаєш, що треба було зробити?» Дональд згадав бункер 12. Він згадав, як приймав те саме рішення. Нібито було якесь рішення, яке потрібно було прийняти». Система працювала автоматично. Хіба він не робив просто те, що було наступним, дотримуючись набору процедур, написаних кимось іншим? Він вивчив плакат з червоними позначками. «А решта? Інші бункери?» Анна випила напій одним довгим ковтком і потім затамувала подих. Дональд помітив, як вона поглянула на пляшку. «Вони розбудили тата, коли зник 42-й. До того часу, як він прийшов за мною, зникли ще два бункери». «Ще два бункери?» «Чому ти?» запитав він. Вона засунула пасмо волосся за вухо. Тому що більше нікого не було, тому що всі, хто брав участь у проектуванні цього місця, або зникли, або були в розпачі, тому що тато був у відчаї. Він хотів побачити тебе. Вона засміялася. Це не так, повір мені. Вона махнула порожнім стаканчиком у бік кола на столі та розкиданих паперів. Вони використовували радіо на високих частотах. Ми думаємо, що все почалося з 40-го, що, можливо, їхній керівник IT-відділу зрадив вони захопили антену і почали спілкуватися з іншими бункерами навколо, і ми не могли їх відключити. Вони подбали і про це. Як тільки тато запідозрив це, він посперечався з іншими, що бездротові мережі – моя спеціальність. Зрештою, вони поступилися, ніхто не хотів використовувати дрони. Посперечався з ким? Хто знає, що ти тут? Дональд не міг не думати про те, наскільки це може бути небезпечно, але, можливо, це була його власна слабкість, яка кричала на нього. Мій тато Ерскін, доктор Сніт, його асистенти, які мене вивели, але ці асистенти не працюватимуть в наступну зміну. Глибока заморозка. Анна нахмурилася і плеснула водою з чашки, і Дональд усвідомив, скільки всього втратив, поки спав. Пройшли цілі зміни. Ще один бункер занурився в темряву, на мапі з'явився ще один червоний хрестик. Цілий кут бункерів зіткнувся з якоюсь проблемою. Тим часом Турман не спав уже рік, займаючись її вирішенням. Його дочка теж. Дональд махнув рукою в бік кімнати. «Ти застрягла тут на рік? Працюєш над цим?» Вона кивнула головою в бік дверей і засміялася. «Я була зачинена в інших умовах набагато довше. Але це так жахливо. Мені набридло це місце». Вона зробила ще один ковток, приховуючи вираз обличчя за стаканом, і Дональд замислився, чи, можливо, він не спить через її слабкість, так само, як вона не спить через слабкість свого батька. «А що буде далі?» Він шукатиме свою сестру Шарлоту в глибокій морозильній камері. Наразі ми втратили зв'язок з одинадцятьма бункерами. Анна зазирнула у свій стакан. Я думаю, що це я стримала, але ми все ще намагаємося з'ясувати, як це сталося і чи є там ще хтось живий. Особисто я не думаю, але тато хоче відправити розвідників або дрони. Всі кажуть, що це занадто великий ризик, а тепер, схоже, вісімнадцятий згорить дотла. І я маю допомогти. Що, на думку твого батька, я знаю? Він обійшов стіл для планування і помахав рукою, просячи пляшку. Анна налила йому в склянку і подала напій. Вона потягнулася за іншою склянкою біля свого монітора, а Дональд впав на її ліжко. Це було важко сприйняти. «Це не тато думає, що ти щось знаєш. Він взагалі не хотів, щоб ти прокидався. Ніхто не повинен виходити з глибокої заморозки». Вона закрутила кришку на пляшці. «Це був його бос». Дональд ледь не вдивився першим ковтком скотчу. Він закашлявся і витер під боріддя рукавом, а Анна з занепокоєнням дивилася на нього. «Його бос?» – запитав він, задихаючись. Вона звузила очі. «Тато сказав тобі, чому ти тут, правда?» Він пошукав у кишені звіт. «Що, що я написав під час моєї останньої... під час моєї зміни? У Турмана є бос? Я думав, він сам керує?» Анна без гумору засміялася. «Ніхто не керує», – сказала вона йому. «Система керує». «Вона просто працює. Ми створили її, щоб вона просто працювала». Вона встала за столу і підійшла до нього на ліжко. Дональд посунувся, щоб звільнити їй більше місця. «Тато був відповідальний за копання ям. Це була його робота. Більшу частину цього планували троє. Інші двоє мали ідеї, як приховати це місце. Тато переконав їх, що вони повинні просто побудувати його на очах у всіх. Ядерний захисний об'єкт був його ідеєю, і він мав можливість її реалізувати». «Ти сказала троє». А хто були інші? Віктор і Ерскін. Анна поправила подушку і відкинулася на стіну. Звісно, це не їхні справжні імена, але яке це має значення? Ім'я це ім'я, тут ти можеш бути ким завгодно. Ерскін був тим, хто виявив первинну загрозу, хто розповів Віктору і татові про нанороботів. Ти з ним познайомишся. Він працював зі мною в дві зміни, працюючи над втратою цих бункерів, але це не його сфера компетенції. Тобі потрібно ще? Вона кивнула на його стакан. Ні, мені вже помірчиться в голові. Він не додав, що це не від алкоголю. Я пам'ятаю Віктора зі своєї зміни. Він працював навпроти мене. Той самий. Вона на мить відвела погляд. Я пам'ятаю Віктора зі своєї зміни. Він працював навпроти мене. Той самий. Вона на мить відвела погляд. Тато називає його босом, але я вже деякий час працюю з Віктором, і він ніколи не вважав себе таким. Він вважав себе помічником. Одного разу пожартував, що він почувається якной. Він хотів розбудити тебе кілька місяців тому через те, що відбувається у 18-му. Але те наклав вето на цю ідею. Я думаю, Віктор тебе любив. Він багато про тебе говорив. Віктор говорив про мене? Дональд згадав чоловіка з іншого боку коридора. Психіатра. Анна підняла руку і витерла очі. Так, він був геніальним чоловіком. Міг сказати, про що ти думаєш, про що думають усі. Він спланував майже все це. Написав регламент, написав оригінальний пакт. Все це було його задум. Все це було його задумом. «Що ти маєш на увазі під «бу»?» Її губи затримтіли. Вона нахилила склянку, але на дні залишилося небагато. «Віктор помер», – сказала вона. «Два дні тому він застрелився в своєму кабінеті».